Take a chance, honey, I'm still free Take a chance on me If you need me, let me know Gonna be around If you got no place to go When you're feeling down If you're all alone When the pretty birds have flown Honey, I'm still free Take a chance on me Funny, do my To the test, if you let me try, take a chance on me. So I ask for you, honey, take a chance on me. So we can go walking again long as we're together. Listen to some music, maybe just talking. Go you so got to know that 'cause you know I've got so much that I wanna do. When I dream, I'm alone with you. It's me. We're oh. on oh. You don't want to hurt me Baby, don't worry I ain't gonna let you Let me tell you now My love is strong enough To last when things are wrong It's magic You say that I waste my time But I can't get you off my mind I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, I'm gonna be around, if you got no place to go, I'm feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have gone, I'm still free, take a chance on me, but I do my very best, baby can't you see, gotta put me to the Take a chance on me, take a chance minute, începem așa, ușor, ușor retro. Și dăm, dăm timpul înapoi și ne uităm atent la ce a fost. Noi ne-am uitat la muzică de exemplu, mm -hmm. și am descoperit că există haba Așa și politicienii dau da. timpul înapoi, Așa citesc e. ce au scris și. Mintea, îi... mintea, mintea politicianului de pe urmă e cea mai bună. Am avut o epifanie aseară și în dimineața asta, ascultând știrile, mi-a picat fisa. Am înțeles de ce nu merg lucrurile. De seara. ce nu merg lucrurile? Pentru că domnul Dragnea nu a citit programul de guvernare. Păi nu l-a citit că el l-a scris, doar l-a da. scris, nu l-a-și citit. Așa e, da. Când spunea că dânsul e singurul care și îl știe din scoarță în scoarță, Dumnezeu, este o eroare la mijloc. Nu l-a citit. Deci când a spus că uh, salariul minim nu va crește anul viitor, la 2000 de lei, știți că am vorbit despre asta la radio, toată lumea s-a agitat de unde și până unde, cum vin banii, cum se stabilește salariul ăsta. S-a vorbit până când s-au și supărat... Și el și domnul Tudos. Așa Și se anunțase că de la 1 ianuarie, îmi pare rău pentru cei care pierd bani pe mâna PSD-ului, care așteptau o mărire de salariu, că de la 1 ianuarie 2018, salariul minim va crește de la 1450 de lei la 2000 de lei. Toată lumea a anunțat în felul ăsta s-a făcut. Și domnul Dragnea a declarat ieri, întrebat cât va fi salariul minim de la 1 ianuarie, a răspuns 1550 de lei cu salariul minim și vreau să repet această valoare, zice domnul Dragnea, nu va fi impus de guvern salariul minim de 2000 de lei, după care a continuat. Nu există așa ceva. Probabil dintr-o greșeală s-a tot rostogolit asta în spațiul public, a susținut Liviu Dragnea. De unde ce au făcut bieții gazetare, au făcut ce au învățat ei să facă. S-au dus, au luat programul de guvernare, l-au răsfăit din scoarță în scoarță și, și la scoarța capitolul Solidaritate, Așa. sub scoarța Echitate, scrie scoarța. că salariul minim brut în România va fi de 2000 de lei în 2018. Așa scrie acolo. Scorțosule. La capitolul Solidaritate, sub capitolul Echitate, în programul de guvernare nu al, al Guvernului, deci nu că PSD în campanie electorală. Ăsta a aprobat că programul de guvernare al cabinetului Tudose. Votat domne, deci a venit, ăla este document oficial, deci nu e o prostie pe un site, e document oficial. În baza programului de guvernare depus la Parlament se dă votul de investitură și ăla devine program oficial. Și citesc din scoarța sub echitate, zice așa, citesc în ceea ce privește salariul minim, acesta va crește odată pe an, așa cum se întâmplă în toate țările dezvoltate din Europa. Nivelul salariului minim brut în România în următorii 4 ani va fi de 2000 de lei în 2018, 2200 de lei în 2019, 2400 de lei în 2020. Pentru cei cu studii superioare, salariul minim va fi de 2.300 de lei în 2018 2.640 de lei în 2019 și 3.000 de lei în 2020 Scrie în programul de guvernare al cabinetului Tudose. Domnul Tudose a fost întrebat și dânsul care e situația cu povestea asta și uh, s-a enervat i-a sărit Sandra, că l-a derajat Normal. Da, și a zis, sunteți incredibili La ce vă referiți? La acea cifră de 2000 care sperie, nu? La aia vă referiți? Că toată lumea vă explică și pune aceleași întrebări în continuu. Absolut în continuu. Da, parcă sunteți nebuni. Păi cine a început? <laughs> cine? Nu știu. Ei au rostogolit-o primul. Vreau să Cine a venit cu scoarța? Cine? Noi i-am făcut, n-am ne-a trimis la programul de guvernare. Domnul Drag a zis, domnul programul de guvern. Dar acum mă gândesc, vă dați seama ce e în sufletul domnului Grindeanu, săracul hmm. de el, cum l-a dat afară degeaba. Deci domnul Dragnea le a reproșat Domnului Grindeanu că n-a respectat programul de guvernare Dar domnul Dragnea Nu citise programul de guvernare Că altfel nu se explică Ăla săracul s-a străduit să facă tot ce scria acolo Deci, și păi la... ce facem acum? Nu știu ce facem, suntem în dilemă este Nu știu ce facem Dar am vrea să rugăm pe domnul Dragnea să, sau mai o explicație. Mi-e teamă că Soros ăsta Da, Așa. El a strecurat nu mai are nicio limită. El a strecurat chestia asta cu 2000 de lei în programul de guvernare, <laughs> domne, ca să l compromită pe domnul Dragnea, altfel nu se poate. Definitiv. Da. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. În noaptea asta nu se doarme! Pe Altex.ro e noaptea devoratorilor de prețuri. Începând cu ora 8, intră pe Altex.ro și iați tot ce-ți dorești. Altex. De dur diferența la toate produsele. Știi momentul ăla când vrei mobilier nou de grădină?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 combătrea infecțiilor intime. La Imag a început zilele de reduceri cu priza la Public Electro Super Sale. Acum mai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comandă de pe Imag mașina de spălat vase semi-incorporabilă Whirlpool cu al 6 simț 7 programe, de de clasă A+++ plus la doar 1249 lei. Whirlpool,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 Și 32 de minute. Done, cine ar fi finanțat piesa asta? Ca trebuie să bagi bani într-o treabă de genul asta. Ceva clar. soros e muzică străină, clar. <laughs> nu se poate. Da. B de la străin. A, da, povestea asta cu soros nu se poate. Trebuie să vorbim un pic despre ea. Ca a lansat-o domnul Dragnea, a revenit. Uh, cu acest discurs pe care l-a folosit și în campania electorală de anul trecut. Adevărul că dispăruse o perioadă da. când a fost de domnul Grindeanu pe final de mandat așa dispăruse. Da, da, acum cred că s-a prins că de fapt domnul Grindeanu era omului Soros. <laughs> Crezi? A fost, da. <laughs> și ave domnul Dragnea a spus că domnul tot rău vine în țara asta tot rău de la Soros. Noi care nu știam, n-am înțeles niciodată, nu m-am lămurit, de ce nu se construiesc, de exemplu, autostrăzi, de ce spitalele sunt cum sunt, de ce se fură, de ce e corupție. Nu înțelegeam, adică, băi, avem, sunt bani de la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană de dă 30 de miliarde de euro până în 2020, nu s-a accesat nimic din banii ăștia. Băi, ne rog, luați banii. Băi, de ce eu, de unde e reavoința asta îngrozitoare? De ce nu sunt... În sfârșit m-am lămurit, domnul Dragnea ne-a explicat. Și la fel și anchetele făcute de Rise Project, care îl acuză pe domnul Dragnea că are acțiunile la purtător cu Tel Drum, că Tel Drum a luat contracte de vreo jumătate de miliard de euro în ultimii ani să nu facă mare lucru prin România, bani de la stat, toate astea tot domnul Soros și le-a pus să încărcă. De fapt, cred că acțiunile la purtător de la Tel Drum sunt la Soros. Ăla <laughs> <laughs> are și șmecheria este că a pus mâna pe acțiunile la purtător, a intrat unde ori fi fost ele. Așa. Acțiunile la purtător, ca să explicăm, înseamnă cine deține acțiunile, deține și firma. În momentul ăsta nu se știe cine deține Tel Drum asta e și măcheria, că acțiunile da. astea nu pot fi controlate. Da, sunt acțiuni, Tel Drum este o firmă care ia contracte cum am zis, de jumătate de miliarde de euro aproape în ultimii ani în țara asta, să facă diverse lucruri și nimeni, adică nu se știa cu e. Eu cred că e al lui Soros. și ca să abată atenția de la treaba asta, Soros i-a sunat pe ea de la Rise Project și i-a zis, bă băieți, fiți atenți am eu un pont e ale lui Dragnea <laughs> și să scrieți ceva da. Deci domnul Dragnea, asta a declarat, totul pleacă de la Soros, de la răul pe care vrea să-l facă în această țară. Și nu numai în această țară, e simplu. E o certitudine, zice domnul Dragnea, că e o chestiune foarte organizată. Eu remarc cât de imediat a recunoscut domnul Dragnea un grup organizat. Îi <laughs> Zis cunoscut. Și e clar, e grup organizat asta. Da, mai organizați decât noi da. sunt băieții ăștia. Și reporterul, deci asta a fost o declarație făcută Uite că nu știu exact unde a făcut-o, cred că la antena... Nu, la România TV a făcut această declarație la România TV și reporterul i-a avut o scăpare. I-a scăpat o... întrebarea. Întrebarea, da. <laughs> și l-a întrebat ce motive are. Adică întrebarea, dar care ar fi motivele pentru care domnul Soroș ar vrea să vă atace domnul Dragnea? Domnul Soros, are 86 de ani, probabil că își face transfuzii cu sânge de fecioare ca să trăiască la nesfârșit, că altfel nu se explică. Eu nu cred că domnul Soroș mai înțelege prea multe din lucrurile care îl înconjoară, dar la 86 de ani are ceva cu domnul Dragnes. Și reporterul a întrebat, dar ce are cu Matale? Și a zis, n-a reușit să... Nu a spus care ar fi motivele, dar a zis că ceva este. Pentru că sunt prea multe lucruri care se leagă. Și mie mi s-a întâmplat într-o zi, adică am crezut că mi-am pierdut buletinul și, de asemenea, n-am găsit loc de parcare la birou Și am zis, băi, astea vin de se leagă Nu se poate să întâmple atâtea lucruri nasoale Într-o singură zi E ceva, deci cred că soroșa și-a vorbit cu locul meu de parcare um, Bun, și am, Noi am ascultat ce a zis domnul Dragnea Și am gândit, domnule, dacă domnul Dragnea nu știe Poate știu colegii dânsului Poate din PSD. știe domnul Tudose Sau poate știu alți pesediști, de seamă Așa că l-am rugat pe colegul Ciprian Ioana să dea niște telefoane și să întrebe alți pesedici: Domne, care-i problema cu soroș Și a ieșit acest material. Premierul Mihai Tudose, ales deputat PSD pe listele din Braila, a comentat declarațiile lui Liviu Dragnea pe holurile Parlamentului. Inițial a răspuns ironic la întrebările jurnaliștilor. Nu are cum să aibă așa ceva Dumnezeu, el nu are interes în care. Cum să aibă interes aici? Nu. Este, este cu cea roșie. Nu. Mai apoi a dat de înțeles că este de acord cu liderul PSD. Domnul Dragnea este președintele partidului. Este evident că destabilizând președintele partidului, destabilizezi și partid și coaliții de guvernare și guvern și evident țara. Lucia de PSD pe domnul Soros. Personal. Am stat de vorbă și cu aleșii social-democrații din teritoriu. Iată ce spune deputatul PSD Galați Nicolae Bacalbașa despre influența omului de afaceri George Soros. Domnul George Soros a declarat că el nu are niciun Dumnezeu și care se închină numai la ban. Banul este ochiul dracului, domnul Soros este un reprezentant al respectivului. Din păcate, îi reprezintă și pentru Ungaria, și pentru. Pentru România și pentru alte țări, un pericol real. Deputata PSD Vaslui, Ana Bircial, s-a ferit însă să comenteze subiectele la zi. Dacă mă întrebați de raportul meu de activitate în domeniul afacelor europene, cu foarte mare drag, vă spun... Eu aș să-mi vorbiți în calitate de parlamentar PSD Vaslui. Vă pot vorbi orice dorim. Alte subiecte stați în voie să nu doresc să le comentez. Am vă înțeles. Tine, tare, tare, Iar senatorul PSD Hunedoara Viorel Sălan a spus că nu are semnal. Da, mi voie, eu sunt într-o zonă și nu știu dacă nu rămân fără semnal, dar promit că... Eu vă aud destul de bine. Alo, alo, alo, Mă auziți? alo, alo. Eu vă aud destul de bine, să știți. Alo, alo, alo. Eu vă aud destul de bine. E ce de mi să mimez că numai semnal este Bine, nu știu ce Asta alo, e semnalul. Putem măcare furtul ăsta să-l facă, știi? <A1> <OUILENCIO> alo, alo, alo, alo, alo, alo. Și Ciprian, eu vă aud, și el amuzat, eu vă aud destul de bine. Alo, alo, alo, ce fac acum, alo. Deci, domnul Dragnea, vă rugăm frumos, știm că ne ascultați. Bună dimineața, să trăiți tot respectul. Dați-le, domne, notă internă la psd ști? Să nu mai vă semnal. Nu, să... care sunt punctual problemele pe care vi le-a făcut nenorocitul ăsta, de Rossi? Da. Sau măcar dați-le niște telefoane. Da. Și să... Da, pe de altă parte e și complicat că ați văzut că lucrurile astea mai răsuflă în presă. Vă dați seama în ce domnul Dragnea? Ar vrea să spună, nu știe ce, da. ar putea să le zică ăstora ce să spună, dar o să se afle că le-a zis ceva. Bă, de tare e asta. Deci e foarte greu să fii domnul Dragnea în perioada asta și ceva îmi spune că o să devină din ce în ce mai dificil. Da. De unde vine povestea asta, ca să fim un pic și serioși? Eu nu-mi dau seama, aș vrea să întrebăm ascultătorii noștri, poate ne transmit pe WhatsApp, care e problema cu Soros? Să ne spuneți nou, care, serios întreb, care este problema cu George Soros și România? Și dacă mai sunt și alte probleme, poate oamenii au pe, în plan personal probleme cu domnul Soros, da, poate mai face și altora probleme. Ce îi se reproșează? A spus domnul Bacalbaș, a spus că este diavolul și că de asta... Adică zis că nu are niciun Dumnezeu și da. că este, de fapt, cu respectivul, adică cu diavolul și că asta este problema a României, că George Soros este dracu. Bun, ok, asta am înțeles. O fi. ofi, nai ai de unde să știi. E okay. fantomas. Da. Parcă suntem cu Batman și Joker aici. Deci domnul da. Dragne e Batman, are Batmobilul, se plimbă prin București și îl vânează pe Joker care este George Soros. Nu ne-am văzut, dar înțelegem că există domnul Soros. Bun, ca să încheiem, a apărut un consultant american controversat. Ca să înțelegem de unde apare povestea asta, Roger Stone, un tip care a lucrat și pentru Trump. Oh, asta, oh, Stone ăsta este un tip care speculează fricile oamenilor. El cu asta se ocupă. Asta face. E un maestru a știrilor inventate, a răsucirii adevărului. Prostește lumea cu tâmpenii pe care oamenii vor să le audă. Pentru că reacția naturală a omului, nu contează că e român, că e american, că e rus, că e german, reacția naturală când e nemulțumit de viața pe care o duce, e să caute un vinovat. Uh -huh. Cineva pe care să poată pune degetul. Nu, nu merge să-i spui că mecanismele istoriei, că economia, că se reașează, Preacom, că Și trebuie mecan, să da. înțelegeți. Și asta e Jidovul, care a fost de multe ori țintă în istorie. Nazismul așa a început Prin căutarea unui vinovat uh -huh. Cineva care i-a făcut pe nemți Să piardă primul război mondial Cine? E? Evrei evreimea. Ăștia sunt nenorociți hey. e, Ai fi zis că nu mai poate funcționa Dar uite că merge din nou evreul ăsta de soroș, zice domnul Dragnea Suge vlaga națiunii noastre mândre de români Și e total inconștient că face asta Pentru că e o direcție foarte periculoasă Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 FM, ce playing games with my heart, with my E un voi bună muzică. my Europa FM Cea mai bună muzică Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM my To the ground Rock and roll, baby! It's my life! 7 și 51 de minute, ascultați Europa FM. La știi că ieri Alexi, te critica. uite azi... ascultătorul nostru. Da, asta este felicită. Hai că le să zici traiți, bine domnule domnul Petranu. Astăzi ce te să descurci. facem? O zi așa e în meseria asta. O zi te laud, o zi te înjură. Da. merge înainte. Vin mesaje la 0728111222 pe WhatsApp. Mi-ar plăcea da. să ține Soros și o conferință de presă, să se le dea peste nas la toți ăștia Am de vorbesc de el. Dar știți că nu răspunde în general la atacurile astea. Da. Întrebarea noastră a fost care e problema cu Soros? Ce zice domnul Dragnea că e o problemă. Care e problema? că nu ne amori. Soros Soros, l-ai lăsat fără semnal pără la telefon. Da, exact. Da, <laughs> a bruiat cumva, nu-mi dau seama cum, dar a făcut ne -ă. Neața băieți, încă nu știm uh, cum să catalogăm lucrurile astea în psihoză, cu delir sau fără. Da. Vai, capul nostru Ce se ar... referă la Soros, uh, evident. Nu uh, se referă la Soros, dar nici tu, drăguț, nu poți să spui. Da, da, da, așa? da, da, da. Uh, Stai așa că trebuie să selectez că nu pot fi toate citite la radio. <laughs> Până cu o lună n-auzisem de Soros, problema încălcită asta cu Dragnea, cel curat ca lacrima, care ne. Cred, o turmă de oi, spune Daia. Asta este șmecheria. Cine daia, spune probabil. Daia? Daia, da, mă Asta rog. Asta este șmecheria. Vedeți, de... Soros s-a ascuns. Nu s-a știut până acum o lună că el e sursa tuturor nenorocirilor. Uh -huh. Ce fiind, mai fiind o chestiune de siguranță națională, iar națiunea are aleși de mare înțelepciune, propun constituirea unei comisii parlamentare care să clarifice misterul. Evident, dacă Soros nu se prezintă la interrogatoriu, să-i se facă plângere penală și să se imită un mandat internațional de aducere. Bună idee. Vezi? De și de alea care ne critică. Soros e din categoria agenturile străine care voiau să distrugă România. Așa e, asta e foarte bine zis. Așa se găsești și din alea. Găsește. Nu vă e, rușine prostiți o țară întreagă. Pentru păcat de acest post. Niște nemernici și mincinoși. Noi suntem? Da, despre noi vorbește, doar înțeles. nu despre... Nu știu și când a început cu prostiță o țară întreagă, nu mi-a fost clar la cine se referă. <laughs> ok? Uh, mă rog, cred că mai mine? mult de tine, nu de mine. <laughs> dar să știți că nu adevărat. Găsistem, e adevărat. că și zaf cu mine. Găsitem aici un mesaj care mi-a atras atenția, dar nu, nu reușesc să mai dau de el. Da. Nu reușesc să mai rău. Poți să dau o știre și până ca și îl găsești. Iadra, Iadra, vrei, te da? Iadra. Ministerul Iadra. Muncii a descoperit, începe să descopere și el adevărul. Eu mă bucur că în sfârșit guvernarea după șase luni, guvernarea începe să descopere adevărul situația economică. A domnul Dragnea află că nu poate fi mărit salariul minim. Ministerul Muncii, doamna Olguța Vasilescu, a declarat. Următorul lucru. Este adevărat că 100.000 de pensii speciale au echivalentul cu 4 milioane de pensii ale românilor de rând. Wow. Date foarte clare vom put Deci, ministrul Muncii a descoperit pensiile speciale. Păi noi ce zicem de ani de zile aici? Că au fost date tot suie de pensii speciale, ca mite electorală pentru diverse categorii profesionale. Și că asta o să dea peste cap sistemul. În sfârșit, doamna Olguța descoperă. Zice, au fost făcute, zice doamna Olguța, foarte multe modificări la legea pensiilor în ultimii ani. Au fost făcute, dar decizia de impersonal Am făcut foarte multe modificări Ele au fost făcute Ele nu s-au făcut singure Ei, Și nu mă, făcut refer, refer, nu mă refer doar la PSD Mă refer la toate partidele parlamentare Care au folosit pensiile speciale pentru mituirea categoriilor electorale. Și ce să vezi după ce câștigă guvernarea se întâmplă ceea ce se întâmplă de fiecare dată. Descoperim că stai un pic că nu putem să dăm banii ăștia. Nu se poate zice, doamna Olguța, ca unii care au 15 ani de contribuții la sistemul de pensii, față de alții care nu au cotizat deloc, să aibă pensii identice. Acolo este o nedreptate. Ei, aș. Păi nu asta ziceam noi, să vă reamintim, la începutul anului trecut a intrat în vigoare și legea la începutul anului a intrat în vigoare legea care dă pensii speciale parlamentarilor. Ca să începem cu asta. Bun, am găsit și mesajul la publicul maghiaro-englez revenind la acest punct, Luca și la meciul Simonei de astăzi e. cu Conta. Publicul maghiaro-englez îi va fi ostil, Conta are și origini maghiare, am verificat așa a, este. E clar, Soros a aranjat. Soros. <laughs>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 La Calut, eficiență dovedită clinic. La Emag au început zilele de reduceri cu priza la public Electro Super Sale. Acum ai pune la 40% reducere la electrocasnicele Bosch. Comandă pachete incorporabile Bosch din inox format din cuptor electric 66 litri cu autocurătare catalitică și convecție plus plită cu arzător wok și aprindere electrică la 1999 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. Emag.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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-line System. Ai grijă de silueta ta. Te să schimbi unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la Practicăr, aer condiționat inverter 12.000 BTU clasă energetică A la doar 1.149 lei. Cumpără și online pe Practicar.ro.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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Este cot galben de caniculă în vestul și sudul țării. Temperaturile vor fi cuprinse între 30 și 4 și 37 și de grade, izolat mai ridicate în jurul la 38 de grade în Banat și vestul Olteniei. Spre seară, în zonele montane, în regiunile nordice, centrale și pe restrânse în rest, apar vijeliile însoțite de averse și posibile căderi de grindină. Salariul minim nu va crește la 2000 de lei de la 1 ianuarie. A fost o greșeală, este ceea ce spune Liviu Dragnea despre faptul că PSD a anunțat că odată instalat guvernul Tudose, salariul minim va ajunge la această valoare de anul viitor. 1.550 de lei. Nu va fi impus de guvern salariul minim de 2.000 de lei. Nu există așa ceva, pentru că probabil dintr-o greșeală s-a tot asta în spațiu public. Noi avem un program 1.450 în 2017, 1.550 în anul viitor, 1.650 1.750. La anul poate printr-o printr nouă prezentare a sistemului de impozitare, salariul brut să fie egal cu, cu cheltuiala totală a angajatorului, ceea ce, sunt, ceea ce înseamnă două noțiuni diferite. Dar Salariul minim, așa cum le știe toată lumea acolo, va crește cu 100 de lei. Nu va fi adoptată nicio taxă în plus, anunță Liviu Dragnea, care evită să spună dacă s-a renunțat la controversată taxă de solidaritate pentru cei cu salarii mari. În schimb, ar putea fi introdus impozitul global. În 1 ianuarie 2018 nu mai poate rămâne acel impozit pe gospodărie, pentru că el deja a fost compromis din cauza sau datorită întârzirilor din ultimele luni de zile. În schimb, impozitul pe venitul global sau globalizarea venitorilor este o opțiune care e în continuare importantă pentru noi, care poate fi aplicată sau nu în anul viitor, dar într-un pachet mai mare de schimbarea sistemului de impozitare. Săptămâna viitoare, Guvernul va discuta despre prima rectificare bugetară din acest an, va fi o rectificare bugetară pozitivă. Spune premierul Mihai Tudose, șeful guvernului a fost întrebat dacă bugetul de stat asigură plata majorărilor salariale prevăzute în legea salarizării bugetarilor. Da. Am spus da. Cifrele sunt sau arată mai bine ca anul trecut. Nu arată după opinia mea, după opinia noastră la fel de bine ca și cum ar fi trebuit să arate, dat fiind creștere economică. se poate să ai creștere economică, să ai consum mai mare și încasări mai puține. Există intenția concedierilor în sistemul public? Am vorbit despre eficientizare și nu despre concedieri. Eficientizare. Sistemul bugetar, astăzi când stăm de vorbă, suferă de lipsă de personal. Sunt foarte multe posturi libere niște scheme de personal și de funcționare a acelor entități pentru a răspunde nevoilor reale. Oficialii români vor să afle dacă alimentele vândute în magazinele românești sunt mai proaste decât cele vândute în Occident. Deși au anunțat încă din februarie că vor face acest lucru, de-abia acum specialiștii Ministerului Agriculturii, ANSVSA și Protecției Consumatorilor au mers în orașe din Olanda, Germania și Belgia pentru a testa produse vândute de magazine prezente și în România. Cu detalii Elena Tudor. Specialiștii români au mers la Maastricht în Olanda, Aachen, Germania și Bruxelles, Belgia. Au fost prelevate 29 de probe preparate din carne, din lapte, conserve de pește și ciocolată și același număr de probe a fost prelevat și din România. Produsele au fost luate din lanțuri de magazine care se găsesc și la noi în țară, respectiv Lidl, Kaufland și Mega Image. Probele au fost trimise către Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din capitală ce aparține de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. După ce analizele vor fi gata, va fi făcut public un privind rezultatele studiului comparativ. Un student în vârstă de 27 de ani care participa la activități de cercetare în munții retezat a fost mușcat de o viperă, iar echipajele de salvare au ajuns la acesta abia după 3 ore după ce au mers pe jos în zonă nefiind, posibil accesul cu mașinile. La momentul sosirii echipajelor la fața locului, victima era conștientă și avea mușcături la gleznă. Reprezentanții ISU Hunedoara recomandă persoanelor care desfășoară activități în zonele montane să acordă maxima atenție regulilor de protecție. Cu atât mai mult, cu cât în aceste zone accesul este dificil, iar salvatorii ajung de cele mai multe ori cu dificultate și după o perioadă mai mare de timp. Detalii despre acest subiect pe Știrile Europa FM.ro. tu ai sânge de viperă. Mulțumim pentru Știrile Europa FM Sport. Luca Bastia. Bună dimineața, s-a finalizat schimbul de jucători dintre Dinamo și CFR Cluj. Dan Nistor a semnat cu Ardeleni, iar în Ștevan cel Mare a ajuns Nașimento. Ambii jucători au avut roluri importante în fostele lor echipe sezonul trecut. Adus de la Pandurii Târgu Jiu, Nistor a marcat șase goluri pentru Dinamo și a oferit șapte pase decisive. În vârstă de 22 de ani, Felipe Nașimento s-a format la Benfica Lisabona și a petrecut două sezoane la Cluj, iar în ultima ediție a Ligii I a marcat de șase ori. Rafael Nadal s-a oprit în optim la Wimbledon, învins după 4 ore și 47 de minute de luxemburghezul Gilmüller, cândus cu 2 la 0 la seturi. spaniolul a reușit să revină și să egaleze, dar în cel mai lung decisiv al carierei a cedat cu 13 la 15. Miloș Raonic și Alexander Zverev au stat 3 ore și jumătate pe teren, iar canadianul s-a calificat în sferturi la capătul celor 5 seturi. Roger Federer s-a impus lejer 3-0 în fața lui Grigor Dimitrov, iar liderul mondial Andy Maria a trecut de Per. Ultimul meci din optim, Novak Djokovic Adrian Manarino a fost amânat pentru astăzi. Luca, mulțumim! Urmează Republica Fantastică România. La Bacalaureat stăm mai bine sau mai prost. Acum depinde la ce te raportezi. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. trecute cu when the going gets tough <laughs> și uite că am ajuns la Billy Ocean în deșteptarea la Europa FM. dragilor, astăzi mergem la Bistrița, avem caravana Bergenbier. Europa FM acolo, Fra fratele nostru, exact așa trasei se spumește. Ștefan Leonte va ajunge la Bistrița, iar mâine mergem în Vatra Dornei în Suceava. Așa că în câteva minute pregătiți-vă să câștigați greutatea voastră în bere. Republica Fantastica România la Europa FM. Ministrul Educației, domnul Liviu Pop, Liviu Pop genunchi, așa mai cunoscut, au umflat cifrele de la bacalaureat. Numărul real al celor care au promovat este, de fapt, cu 14% mai mic decât ce anunțat de Ministerul Educației. În cifre absolute stăm mai prost decât în urmă cu 5 ani. Stai că nu afirmă cum... România Liberă. Cum vine asta? Foarte interesant. E important la ce ne raportăm, de fapt. Domnul Liviu Pop comunica, a comunicat în felul următor. Citez, rata de promovare registrată de absolvenții care au susținut probele acestui examen este de 71,4%, cu 4,7% peste rata de promovare din aceea sesiune a anului trecut. Și am încheiat citatul Asta e o veste bună. Sigur, rata de promovare crește când guvernează PSD, e foarte frumos. Este o șmecherie cu modul de calculă afirmă colegii de la România Liberă, și interesant de urmărit raționamentul lor, că, într-un fel, sau, mă rog, există o rațiune pentru această afirmație. Deci, rețineți așa, ministrul Pop spune că, dintre cei care s-au prezentat la examen, 71% au și luat examenul. Pare corect. Dar poate că trebuie să vorbim de tineri în care statul român a investit efort și bani an la rând pe durata școlii. Deci nu cumva ar trebui să-i luăm în calcul pe toți cei care sunt eligibili, care ar putea să dea bacalaureatul, adică de 18 ani, dar nu s-au prezentat? Adică bacalaureatul, întrebarea este, bacalaureatul se referă la toată generația sau doar la candidați? Poți privi cum vrei, dar e bine să știm datele. Dacă raportezi numărul celor care au luat bacalaureatul la numărul celor eligibili, rezultă o rată de promovare de numai 57% dintre elevii eligibili pentru a da examenul de bacalaureat anul acesta. Mie mi se pare mai corect, așa că ăsta îți arată tabloul complet. Adică efortul statului este pentru toți tinerii, în mod egal, pentru toți copiii, se investește în educația tuturor copiilor și la sfârșit numai câțiva ajung. Adică numai o parte dintre ei ajung să termine. 57% dintre cei care intră în sistemul de învățământ reușesc, de fapt, după 12 ani să-și ia bacalaureatul. Asta e. este un calcul. Calculul celălalt este, băi, îi luăm numai pe aia care s-au prezentat. Din aia care s-au prezentat, au luat 71% notă de trecere. Eu nu, eu nu înțeleg de ce insiști să, să ia cineva bacalaureatul. Serios că nu înțeleg. că adică nu e important să participi? la competiție și atât. <laughs> nu, eu așa am învățat. Ia, uite cine are spirit olimpic <laughs> când vine vorba de școală. Vă luăm în caravană acolo trebuie să dacă te-ai băgat, trebuie să mergi până la capăt, adică trebuie să ai și performanțe când vii în caravana Bergenbier Europa FM. Veniți cu noi în bătălia sexelor. 1769 este SMS cu tarif normal. Așteptăm mesajele voastre pentru înscrieri. Mâine Caravana ajunge în Vatra Dornei, așadar, dacă sunteți din zonă, din Suceava, și puteți ajunge mâine în Vatra Dornei ca să vă cântărim și să vă dăm premiul în, care, în cazul în care o să câștigați, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal, unde să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul, localitatea în care locuiți. În cazul ăsta, Vatra Dornei sau cine știe pe unde sunteți. Da, deșteptarea, numele vostru și localitatea în care ne ascultați chiar acum. Mult succes!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 Recorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europa.fm.ro. Flanco Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără averință cu aprobare pe loc. Cumpără acum aragazul zanusi cu 4 arzătoare pe gaz de la 36 de lei pe lună. Flanco, mereu peste așteptări.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 Mi-a ieșit un herpes. Așa și? Mi-am dat cu herpactiv oral și-am uitat de el. Herpactiv oral! Fără herpes în 3 zile. Herpactiv oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Mitsubishi Electric prin mitclima.ro vă oferă rubrica 5 secunde de liniște.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 de durere. Atenție! Sindor gel nu se aplică și în cazul durerilor din dragoste. Sindulor gel. Fără durere e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul!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 See you next time.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 We talk for hours and hours about the sweet and the sour And how your family's doing okay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 Shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.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 In I'm in love with your body Last night you were in my room Now my sheets smell like you Everything is covered something new I'm in love with your body Come on, be my baby The shape, of you. shape of You de la în 8 și 23 de minute. Dacă vrei să câștigi greutatea ta în bere, ceea ce nu-i puțin lucru, hai cu noi în caravană, hai în bătălia sexelor, trimite SMS la 1769, SMS cu tarif normal, scrie acolo deșteptarea, numele tău și orașul în care ne asculti. Astăzi jucăm doar cu cei din Vatra Dornei sau din apropiere, din Suceava, de acolo, pentru că, nu-i așa, caravana ajunge mâine în Vatra Dornei. 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea în care ascultați Europa FM, chiar acum. Turul României la Europa FM Primul cartier Anele din Galați nu are nici acum stație de epurare pentru ape uzate. La ce ar trebui? Primăria se chinuie de cel puțin 10 ani să rezolve această problemă gigantică, dar obiectivul pare a fi imposibil de realizat. La un moment dat primăria a plătit pentru o stație de epurare care... În realitate, nici n-a existat. DNA a intrat pe fir. Ema Turcu... Da, Turcu știe despre ce e vorba, Ema. Bună, bună dimineața. dimineața! Bună dimineața! Epopeea stației de epurare din cartierul Siret, rebotezat apoi Dimitrie Cantemier, a început în anul 2005, când primăria din Galați a scos la licitație construcția obiectivului. Lucrările au fost atribuite unei firme din Galați pentru 2,5 milioane de lei, stația de epurare trebuia să fie gata în anul 2008, conform contractului. Numai că primăria a predat amplasamentul cu un an întârziere. După aceea a întârziat și constructorul încă vreo 5 luni, pentru că a venit iarna, și s-a făcut deja martie 2007. În tot acest timp, firma constructoare a cumpărat echipamentele necesare stației de epurare cu 1,5 milioane de lei și primăria a decontat această cheltuială. Însă lucrările au fost state înainte de a începe pentru că președintele Consiliului județean Brăila de la acea vreme, Gheorghe Buneastancu, a refuzat să elibereze autorizația de construcție. Fac o paranteză aici și vă spun că acest cartier aparține municipiului Galați, dar se află teritorial în județul Brăila. După aceea, Buneastancu s-a îmbunat și a dat autorizație de construcție, numai că în 2010 dunerea a ajuns la cotei istorice, a inundat terenul din zona respectivă, unde se construia stația de epurare, iar după ce s-au retras apele, funcționarii din primărie au constatat că acolo, pe amplasament, nu mai exista nimic. Firma constructoare a ridicat din umere, a spus că apa a luat absolut totul. În 2012, nou instalata conducerea primăriei a făcut plângere penală la parchet, iar cazul este anchetat și acum de DNA, in rem pentru abuz în serviciu. Cert este că, la momentul actual, Galațul este la al treilea primar, iar cartierul Dimitrie Cantemir nu are nici acum stație de epurare și se pare nu va avea nici, nici prea curând, pentru că toate licitațiile care s-au organizat până acum au fost sortite eșecului. Da, nu-i nimic, n-au intrat zilele în sac, mai sunt da. secole de așteptat. Da, o, o, o fi mâna lui Soros, mă gândesc că la. Clar, Dacă o fi trecut vreodată prin Galat Și a plăcut mai mult de Brăila Poate că de asta vă face probleme acolo da. Bine, -t Emma, îți mulțumim tare mult Pentru astăzi Nu știu dacă îți place Andra sau nu Piesa da, la refren ma, mulțumesc, mulțumesc. Da. E pentru tine, să știi Toată dimineața asta și toată Andrei pentru tine Te pupăm Și să mă iers, Ce se întâmplă Ce se întâmplă acum Le-am pierdut amândoi grădăci pentru ce se întâmplă cu Fanii Andrei nu există decât o singură destinație în weekendul cu 27, 28, 29 iulie, live pe plajă. Concertul de pe plaja dintre Venus și Saturn. Acolo se adună cele mai mari voci ale României din prezent. Vă așteptăm la cel mai mare spectacol de pe plajă. Bun, până la live pe plajă, o să mergem noi pe plajă începând de luni dimineață, facem program de acolo. Ce, îți place, ha? Porun, mea, fiert, o, Porun fiert, chestii de genul ăsta. Porun fiert ăsta. Da, Credem că eu fiert. <laughs> Dacă vrei, rezolvăm. <laughs> Cumva. Bine, mergem la Suceava și la Vatra Dornei în această dimineață Alina este din Suceava, bună dimineața Bună dimineața Bună Alina, ce faci? Bună, bine, Asta Bun e duc bine. și să pe dreapta ca să vorbesc cu voi Te rog să tragi pe dreapta ca să ne auzi Dar întrebările sunt foarte simple, răspunsurile sunt mai grele Dar dacă tragi pe După dreapta rezolvi. Cristie din hai, hai, Vatra Dornei, bună dimineața, bună dimineața. Salut Cristie, ce mai e prin Vatra Dornei? Mai cântă fanfara în parc duminica? Cânte, cânte. Ce tare! Pe bune? Excepțional! Pe bune. Mai de frumos e parcul ăla? Da, e foarte frumos. Mai sunt veverițe. Da. Mai sunt, Mar Mariana mai... le cheamă pe toate, le, Mariana, pe toate le cheamă toate da, mai pe... sunt și roșii, acum au părut mai nou. Roșii? Tomate? Da. <laughs> roșii, tomate, da. Numai veverițele <laughs> sunt... Ah, pardon. Da. Bun, bine. Tomatele, Ok. <laughs> Hai să vedem cine vrea să înceapă. Alina sau Cristi? Început. Alina. Bine, Alina, fii atentă la mine, întrebare. Alina? Da. Cum îl cheamă pe astronautul american care a rostit cuvintele un pas mic pentru om, un pas uriaș pentru omenire la prima selenizare în 1969? Armstrong. Uh, Și mai cum? Important. Hai. domne <laughs> domneca zis? Nu. <laughs> <laughs> What a wonderful world one for man, one for Asta a zis Neil Armstrong Da, s-a pierdut, s-a pierdut Alina, Alina. Hai să-i dăm punctul Cristi, punct întrebare pentru da. tine Cum îl cheamă pe cântărețul de jazz american Născut în 1901 Care interpretează piesa Hello Dolly uh. Nu cred Hai, concentrează te un pic. Hello. Nu știu. Dolly. Nu știu. Tam, tam, tam. Zi măcar numele sau prenumele. Mm. Chiar nu știu. Cristi! Ce faci? Oh, this, this, oh, lui... Yeah. Da. Este lui Sam Strongov. ce a dat Alina răspunsul mai devreme. Of, Cristi. Da. Alina, Asta conduci. E. Alina, întrebare pentru tine. Cât este radical din 49 Șoapte. Extraordinar. <laughs> Cristi, cât face 9 la pătrat? 9 la 9 la, da, da, la, la, la, uh -huh. la pătrat? Da, 9 la pătrat, Cristi. <laughs> 9 la pătrat. Aha. 9 la pătrat. Da. Ouf, domnul Cristi, îmi pare rău pentru tine, dar să știi că Alina ți-a luat berica. <laughs> Cristi, îți da. mulțumesc. Alina, ți-a luat perica, domnul Cristi, îmi pare rău. Nici no. problemă. 9 no ori 9, no. cât face? 9 no la pătrat. 9 ori 9 ori 9. Aproape 81. <laughs> of, Cristi, nu-i mai sună-ne. Alina, felicitări. Tu rămâi cu Mariana, Cristi, Alina rămâne cu Bergambier. Alina, ai mulțumesc, câștigat greutatea ta. Vă Ai câștigat greutatea ta în bere. Mâine trebuie să ajungi la vatra dornei ca să-ți iei premiul. Bine. Hai bine, că nu hai, e greu. Felicitări. Hai, bine, hai. Bravo. 8 și 34 Wake up! Wake, wake, wake Petranu și George Wake la Europa FM. Wake up!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 Și mai bună muzică. See, I was falling into love, yes, I was crashing into love Oh, of all the words you sang to me, about life, the truth, and being free Yeah, you sang to me, oh, how you sang to me Girl, I live for how you make me feel, so I question all this being real, cause I'm lying. And you showed me what life needs to be Yeah, you sang to me Oh, you sang to me All the while you were in front of me I never realized I just can't believe I didn't see I had no idea how this could be Now I'm crazy for your love Can't believe I'm crazy for your love The words you said, you sang to me And you showed me where I wanna be You sang to me De la Mark Anthony, 8 și 44 de minute Am vorbit și mai devreme despre bacalaureat Și Sunt despre rezultate de, Și despre rezultate Sunt toți su de situații și situații uh -huh. Unii au făcut contestații Au da. reușit să treacă mai departe alții... Da, așa e. e Una peste alta e bine că iei bacalaureatul Asta este important În rest, lași gazetarii și ministrii și analiștii Să aibă dispute cât e rata de promovare De fapt, da. că e mai mare, că mai mică Dar important e să iei bacalaureatul Dacă se poate cu notă ceva mai mare Bine, e mai nu bine. Nu. De exemplu, un elev al liceului cu program sportiv din Iași, Așa. care obținuse inițial media 6,01 la este Bacalaureat. Și... Deci cu 0,1 peste da, aia a fost, Deci nu că a fost primul de deasupra liniei. A fost primul de deasupra notei. Deci 6,011 6,011 6,01 a A fost nemulțumit de nota lui. Așa. Um, și a făcut contestație pentru lucrarea de la geografie care fusese notată cu nota 6,35. 6, 6 că este prea puțin. A făcut contestație și ghici ce s-a întâmplat după ce a făcut contestație. Eu nota la geografie i-a fost coborâtă la 6 drept pentru care media tânărului a coborât la 5,90 și a picat bacalaureatul. Deci poate, nu știu, oare păia să iasă șef de promoție? Deci, de ce a făcut contestație? Măi, ce Băi, cu poate, tine? Adică... Poate ne ascult acum și poate ne dă un măi, semn. Băiatule, nu știu. Mă băiatule, tu nu înțelegi valoarea notei de trecere. Nu există decât două note importante, acum că ai terminat bacalaureatul. Deci ai făcut 12 ani de școală fără să înțelegi asta. Sunt doar două note importante în viață. 5? 10 și 5. Da. Și în cazul bacalaureatului, 10 și 6. Eu în cazul meu, să știi că erau alte două note care erau 5 și 5. Da. <laughs> tu zici, nu contează pe cuvânt că e 6, dacă e 6.01 E perfect. Zici, Doamne, sper să nu se uite cineva încă o dată pe lucrarea aia, că nu. Deci, dacă ai luat notă de trecere, dacă ai luat 5, da. mă ori ei 5, ori 10, știi? Bă, cred că am mai spus, spus asta la radio cu profesorul meu de, fr de franceză din liceu nu știu francez o bau, nu, nu pot să înțeleg limba aia și oricum cu limbile străine nu mă descurc că da. e impecabil. Dar se uita în ochii mei și spunea, zafiu, dacă nu te ași în gură în orei, o să ai cinci. <laughs> și o spunea cu patul, știi? Și eu spuneam, mulțumesc, domn profesor! <laughs> Merci Bocu! Da, asta mă aduce aminte de un profesor de la facultate la Politehnică, săracu de el, Doamne! Deci m-a închinuit foarte tare să văz materialul matematici speciale. Așa, tot un fel de franceză da. Și am învățat -am, Nu mi-a intrat matematici speciale matematici simple, eu am probleme cu matematici simple Deci de la aritmetică încolo la mine a fost dificil Mai ales la speciale Ți și ce probleme speciale am avut Așa. Și ca să reușesc să trec totuși examenul ăla La facultate Așa. Am învățat, am făcut un exercițiu de Memorare vizuală Aveam 14 cursuri, n-am să totă toată viața 14 Așa. cursuri de învățat nu era multă matematică specială la electrotehnică, dar era grea. <laughs> și am învățat pe De din rău. afară 14 cursuri fotografic. Am putut să replic fotografic. M-am simțit așa, ca James Bond. Uh -huh. Am replicat în examen, mi-a picat subiectul și din memorie mi-am amintit cum stăteau formulele pe pagină. Și le-am replicat la partea practică, eram barat, zero. Adică nu știam nimic, nu înțelegeam nimic și m-a scos la tablă, mi-a pus câteva întrebări acolo, m-am făcut de râs, n-am știut absolut nimic. Erau nu, întrebări... era ca... nu mai era ca pagina. pagină. Da, era o întrebări, dar nu. Nici astăzi nu știu dacă a făcut mișto de mine sau nu. Mi-a pus trei întrebări. I-am scris formula pe tablă și m-a întrebat da, zice, dacă modificăm coeficientul, gamma în sens crescător, valoarea finală este 0 sau 1? M-am uitat la el. Aveai și alternativă. 50%? 0, da, zic, zic. Nu, zice 1. Ah! Da, zice, dar la ailaltă Nu știu ce, când valoarea ailaltă Este nu știu ce uh, Rezultanta e în Sau e tangențială la suprafață Zic, hai mă, două Tangențială, nu, zice în Mai <laughs> să. Însă... Deci și ghinionist, adică, după și, ce că nu știți... Nu, asta e, tre... mi-am pus încă întrebare de asta Albă, neagră am zis, neagră era albă dar nu știu dacă a făcut mișto. Se prea poate să fi fost neagră, a. și el să-mi fi spus că e albă, numai ca să vadă dacă zic da, ceva. De nu nici... Deci, nici, nici astăzi nu știu dacă a făcut mișto de mine sau nu. Înțelegi? <laughs> și după toată afacerea asta, m a mai intrat două, trei lucruri. Eu mă uitam pe geam și făcea domnul Petreanu. M-auziți? Da? V-am întrebat ce Da, mă gândesc. Da? Și mă gândeam la ale mele, Atunci mă gândeam, Doamne, cât, o să... cât de greu o să fie în toamnă la rere. Da, și în cele din urmă s-a încheiat, în mod surprinzător. Următoarea formulare, domnul Petreanu îmi pare foarte rău, dar mai mult de 5 n-am cum să vă dau. s wow. tu, profesor! mamă, am scăpat, am trecut anul! Deci asta da. e băiatul, tânărul cu liceu sportiv, da? 6.01, Bă, nene, 1, când da. Când 6.01 la bacalaureat, pleci în vacanță și dai petreceri, nu faci contestație, mare greșeală. Nu e nimic, că se întâlnesc și la anul. Da, că sunt convins că plăcerea va fi Uf, de parcă ca... ce se întâmplă, nu știu ce se poate deci. Vai, vai, vai, da. vai ce s-a Ce mai mai mai da, hai, gata, terminăm cu bacalaureatul. Terminăm mai... mai nu mai, nu, nu mai. mai, o, o dăm zice, pe muzică, gata. ne pregătim de știri, cele de la ora nouă vine Sorin Dragomir imediat. Imani don't be so shy. Take a breath. Press your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to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 Just race so much faster. I dump myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I soul got oh here yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat?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 Și 53 de minute, da domnul Vlad, aveți o. Da, vreau să explic ascultătorilor noștri. Astăzi, domnul Luca a fost mai puțin prezent în emisiune pentru că s-a ocupat cu scrierea unei reclamații. A avut o problemă cu un serviciul unei companii internaționale care lucrează în România, companie mare de tot, nu o să dăm numele. A sunat și s-a spus: Trimiteți o reclamație. Cum a zis? O reclamație scrisă de mână, dar pe mail. Deci, înțelegeți, ăsta este amestecul perfect pe inepție birocratică și modernism. Scris deci, de scrisă de mână, pe o, o pagină, scrisă pe o, o pagină a patru dar pe mail s-o trimite. De uținut, o companie eu... de telefonie am sunat cu o reclamație la call center și mi-a zis, zice, vă rog frumos, cel mai bine vă spun ca să se soluționeze, trebuie să faceți o reclamație și să o trimiteți pe mail, vă dau o adresă de mail. Ce da, atenție, reclamația trebuie scrisă de mână pe un faia patru, zic lumești. <laughs> nu, serios, zic, doar semnată. Nu, nu, nu, scrisă. Zic, și... O trimit pe fax, nu pe mail. Dar și ca asta e valabil doar zilele și astea. Pentru că, în mod obișnuit, își cerea să trimiți prin uh, porumbei călători. Da, da, da. Aia s-ar fi fost de înțeles. Deci să trimis digital o hârtie scrisă de mână este ulitor. E interesant, companie e privată, dar ar trebui să fie de stat, de statul român. Flanco Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără adeverință cu aprobare pe loc. Cumpăr acum aragazul zanusii cu 4 arzătoare pe gaz de la 36 de lei pe lună. Flanco. Mereu peste așteptări. Au ce mă ustură pielea de la soare! Rival Gel m-au ciupit în țării! Rival Gel Rival Gel Efect în câteva minute pe mâncărimi și usturim Rival Gel Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore Rival Gel Leac de auci. Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Ești la volan și ai centura de siguranță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 Flango Discount Days Ai până la 70% reducere la sute de produse Și rate fără verință Cu aprobare pe loc Cumpără acum combina frigorifică Beko Clasa A Plus și sistem de răcire Neofrost De la 63 de lei pe lună Flango Pentru o viață sănătoasă Faceți mișcare cel puțin 30 de minute În fiecare zi Europa FM este ora nouă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 Guvernul va rezolva în ședința de joi problema banilor pe care îi primesc medicii rezidenți. Premierul și ministrul muncii au primit această misiune. Mulți medici rezidenți au fost anunțați că, de la 1 iulie, odată cu intrarea în vigoare a noii legea salarizării, nu vor mai primi bursa lunară de 670 de lei acordată celor cu salarii sub 3000 de lei. Despre faptul că politicienii puterii au tăiat acești bani, liderul PSD Liviu Dragnea spune că a fost o eroare. E bine ca explicațiile să le, să le prezinte ministrul muncii. Oricum ar fi, acei oameni nu vor avea de, de suferit, deci vor primi bursele, mai ales că în luna martie ei vor ajunge la un salariu de 5.700 de lei. Dar nu vor rămâne până atunci fără burs. Da, a fost o scăpare lege care va fi corectată, am înțeles, chiar joi. Mai și greșim, mai și greșești, mai greșim și noi. E că le vedem și le reparăm rapid, în așa fel încât oamenii să nu supere. Pilonul 2 de pensii nu se desfințează, spune premierul Mihai Tudose. Reacția vine după ce ministrul Muncii a spus că a cerut autorității de supraveghere financiară date despre pensiile private obligatorii. Premierul Mihai Tudose susține că se va face o analiză care va stabili cum gestionează firmele private banii din pilonul 2 de pensii. Nu se dețințează pilonul 2 de pensii, ceea ce știu da. că face doamna ministră este o analiză asupra gestionării acestor bani, fiindcă tot a ieșit în discuție acest pilon 2, el este gestionat într-un fel, să vadă guvernul, să vadă doamna ministru și noi toți apoi, cum este gestionat acest fond, ce se întâmplă cu acei bani, unde sunt investiți, cât costă gestionarea acelor bani. Rezultatele vor fi făcute publice. Legea uceniciei a fost promulgată de președintele Claus Iohannis. Documentul prevede că angajatorii primesc lunar de la stat echivalentul a 250 de euro pe lună pentru fiecare contract de ucenicie pe care îl încheie cu proaspeții absolvenți. Cu detalii, Florentina Mihaiță. Angajatorii vor primi banii de la stat la CRR. Ei vor încasa 1.125 de lei pe lună pe toată durata contractului de ucenicie. În cazul în care va fi semnat un contract de stagiu, suma crește la 1.350 de lei lunar. Toate aceste fonduri provin din bugetul asigurărilor de șomaj sau din fonduri europene. Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, dar nu poate fi mai mică de un an, prevede legea promulgată de președintele Claus Iohannis. Documentul a fost adoptat de Parlament în speranța că va reduce șomajul și va ajuta firmele care nu dispun de suficiente resurse financiare. Și ucenicii și stagiarii vor putea fi păstrați de către angajatorul care i-a calificat. Oferta făcută de premierul Marii Britanii cetățenilor europeni de pe teritoriul regatului este insuficientă, spune șeful echipei din Parlamentul European, care negociază Brexitul, Giver Hofstad. De aceeași părere, sunt și liderii a patru dintre marile grupuri politice din Parlament, după cum relatează Philip Stan David. Oferta formulată de Theresa May, cetățenilor europene aflați de cel puțin 5 ani în Marea Britanie, este ca aceștia să obțină statutul de rezident și să-și poată aduce membrii familiilor în regat. Doar ei vor avea acces neîngrădit la serviciile de sănătate și de educație. Cei sosiți, după o dată anume, care ar urma să fie stabilită, vor avea drept de rezidență temporară, dar fără niciun fel de garanție. E mult prea puțin față de ceea ce li se cuvine, europenilor afirmă într-o scrisoare GIF Hofstadt și liderii a patru grupuri politice din Parlamentul European, care reprezintă două treini dintre eurodeputați. At the end, it is the Într-un interviu la BBC, Gifford Hofstadt a avertizat că în cele din urmă Parlamentul European e cel care va avea ultimul cuvânt. Iar acesta va fi nu, a spus el, în cazul în care drepturile europenilor sau cele ale britanicilor vor fi reduse față de momentul actual. De altfel, aceasta e și oferta Uniunii Europene. Toți cetățenii europeni din Marea Britanie și toți britanicii din Uniune vor fi tratați egal. Eurodeputații insistă că această propunere e citez, simplă, clară și echitabilă. În Oceanul Indian începe cel mai mare exercițiu militar naval din ultimii 22 de ani. Exercițiul organizat în comun de Statele Unite, India și Japonia este organizat anual începând din 1992. Dar anul acesta i s-a dat o amploare mult mai mare din cauza faptului că în ultima perioadă China și-a sporit constant prezența militară în zonă. La exercițiu participă crucișătoare, portavioane și submarine. Și în România se desfășoară une uriașe Exercițiu militar american cu participarea a 25.000 de militari. Detalii însă mai târziu în deșteptarea. Sorin, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep are o nouă ocazie de a deveni lideră mondială. Ea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon după ce a învins-o pe victoria Zarenca din Belarus, revenită recent în circuit după ce a devenit mamă. Simona a câștigat primul set la tiebreak, iar în cel de-al doilea nu a mai avut probleme și s-a impus cu 6-2. Tot ieri, ocupanta primei poziții în clasamentul WTA, Angelica Kerber a fost eliminată de Garbine Muguruza, iar Halep mai are nevoie de o singură victorie pentru a o detrona. Trebuie să o învingă astăzi în sferturi nu înainte de ora 18, pe Joanna Conta. Britanica, numărul 7 mondial, a trecut în runda precedentă de Caroline Garcia în trei seturi. Simona Halep se așteaptă la un meci foarte greu în care va avea și un public ostil și precizează că nu se gândește la clasament. În turneul de dublu feminin de la Wimbledon, Monica Niculescu a ajuns în sferturile de final alături de taiwaneza Hao Chan, ele au revenit de la 0 la 1 la seturi și le-au învins la capătul a 3 ore de joc pe Beatriz Hadad Maia și Ana Coniu. Luca, mulțumim! Revenim la ale noastre! Ce vrei și mai fac guvernanții noștri? Continuăm imediat! Pe cu tine... Kisses like that, huh? Cause that's King good way, la Europa FM, Bonnie Tyler și Sheikhan Stevens, 9 și 9 minute. Vă spunem din nou bună dimineața, deja... <laughs> Ai da. că astea au dansat, Luca și Cuzaf cred că au dansat în studio. Da, dar nu vreau ne da. În acest studio mare Adică știți asta este așa se distribuie munca în acest studio. Da. Zaf și cu Luca dansează, iar eu documentez subiecte. Da. Cine e partea bună și cine e partea rea. Iar pe Ioana a mușcat un poejan de un picior. Nu așa știm băianjă. dacă n-a fost cu minte în sediu nou. Uite ce. Da. Energiza sunt. Câte ăștia. lucruri se întâmplă. Aici. Bine, să vorbim despre șeful fiscului, acum a, că v Că tot venim vorba. da. <laughs> șeful fiscului, sub ne trebuie un generic. Ce vreți mai fac guvernanții noștri? Așa, dacă șeful vrei, fiscului, facem. domnul Bogdan Stan, a ținut o conferință de presă referitoare la activitatea ANAF uh -huh. și a declarat, la un moment dat, următorul lucru. Citez. În momentul de față, sistemul IT al ANAF este învechit. Avem servere din 1999. În ultimii ani nu s-a făcut nicio investiție, a zis domnul Stan. Anii precedenți au existat sume pentru a fi investite în sistemul informatic, dar nu s-a luat nicio decizie. Sunt folosiți doar 3% din banii destinați investițiilor. Punct. Uh -huh. Trebuie pentru care, colegii de la site-ul factual.ro s-au apucat să verifice aceste informații. Și? Da. Au descoperit așa, că... În anii 2014-2016, din datele oficiale disponibile pe site-ul de achiziții publice elicitație.ro, ANAF a atribuit contracte legate de software și hardware în valoare de peste 200 de milioane de lei. Deci în 2014-2016 ANAF a cheltuit 200 de milioane de lei pentru achiziții de software și computere. Pe site-ul factual găsiți și lista acestor contracte de software sau hardware, Auză, poate 200 de milioane sunt 3% din bugetul pe care l-au. Asta, exact, la asta m-am gândit și eu, zic. Mai băiete. Care o fi da. bugetul? Da, ce vreți, Na, are rost cadru, asistență tehnică, mentenanță, consolidare și virtualizarea aplicațiilor, furnizarea echipamentelor tip server, furnizarea echipamente de stocare, furnizare și așa mai departe, cu sume care încep de la 200.000 de, de lei și se duc 14 milioane 15 milioane și așa mai departe. Încă o dată, cumpărături de 200 de milioane de lei între 2014-2016, sunt cel puțin 14-15 contracte aici, dacă nu chiar mai multe. Și șeful fiscului vine în fața presei și declară, avem servere din 99, în ultimii ani nu s-a făcut nicio investiție, nu s-a cumpărat nimic, sunt folosit doar 3% din banii destinați investițiilor. Și întrebarea firească este, oamenii ăștia înțeleg pe ce lume trăiesc, adică ei știu ce fac? Oamenii ăștia guvernează România. Mai devreme am început emisiunea remarcând că domnul Dragnea spune că presa a inventat că guvernul va face salariul minim de 2000 de lei din 2018. Și spun că nu există asta după care presa a descoperit, a fost suficient să deschidă programul de guvernare aprobat în Parlament, de votat în Parlament ca să descopere negru pe alb. te că a fost o provocare din partea domnului Dragnea? Hai dumneavoastră să vă provoc este. să citiți până la urmă programul da, de guvernare. Și voi, da. Să verificați dacă Acum, e așa sau nu. Șeful fiscului spune că nu s-au cumpărat computere și o verificare simplă arată că s-au cheltuit 200 de milioane de lei noi. A la verificat cineva an. dacă erau xbox sau Playstation? <laughs> ha? Nu v-ați gândit la asta. Ne batem în puțin mai Încolo, Marius ne-a lăsat încă de vineri moștenire, anul 2004. Trebuie să ne gândim bine la piesele astea, mai ales eu, că Vlad conduce cu 4 la 1. Este. tare cu Vlad Petreanu și George Zafiu la eu FM. Cred că te-am văzut pe stradă sau poate doar mi s-a părut.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 Europa FM live pe plajă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 În noaptea asta nu se doarme! Pe Altex.ro e noaptea devoratorilor de prețuri! Începând cu ora 8, intră pe Altex.ro și ia-ți tot ce-ți dorești! Altex. De dur diferența la toate produsele! Acum cum e, ione, țâne! bine! Țâne, țâne! n am udat vaca jos de pe ca sala. Și ețala! Și altădată să mă ascult când eu zicasez cele mai bune țâgle! Ziglele ceramice Terra Rosa de la Siceran, Rezistente și durabile. Terra Rosa. Făcute să țină.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 pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum-ți îngrijești picioarele? Cu activ tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.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 și nu am rezervat bilet în paradis. Când am ajuns cu bani, era deja închis. Am pregătit din timp, în toate pentru noi. Un cer un răsărit, o plânăură la doi. Zilele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 Cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. 9 și 23 de minute, Motans și Delia weekend. Uite, acum îmi dau seama care e marele avantaj pentru care live pe plajă se ține în același loc în fiecare an. N-ai surpriză! Înțelegi? Cu și ce? anul ăsta se ține pe plaja dintre Venus și Saturn, în același loc. Intrarea este liberă. 27, 28 și 29 iulie. În sensul, în sensul că n-ai surpriză că spui același lucru în fiecare an și e ok. E, nu spui, da, nu chiar același da. Dar nu, la fața locului se întâmplă lucrurile exact cum le-ai stabilit, Așa cum e. le știi. Locuri noi, înțelegi? probleme noi. Dacă te muți, Uh -huh. Ai parte de tot să de surprize Uite, de Cum cazul... am avut noi vineri, de exemplu Cazul nostru, exact. vineri, dar ieri ce a avut? Vineri, vineri nu ne-au mers microfoanele Mă gândesc și de asta m-am dus cu exemplu Până acolo, nici telefoanele Nu prea ne-au mers Mai sunt și alte lucruri da, da, stați un pic, stați un pic, eu am scaun nou Nu scârții acum, Na, Vlad. Că acum nu mai scârții, Vlad vreau să arate că scârție scaunul Nu scârție când vrei tu Așa e, scârție nom. numai când nu trebuie să... Chiar așa, nu mai scârție a, acum. Sunt totul de lucruri care ni se întâmplă. Eu rămân marcat totuși de întâmplarea de, din această dimineață Ioanei Dumitrescu, producătoarea emisiunii Deșteptarea. Da. Am venit la redacție și era, era la un calculator, panicată. Da, o, po o se, pe Ioana o vezi că e panicată, adică, chiar dacă, adică nu se exteriorizează. Dar, dar, dar nu auzi, dar nu, o vezi. Dar, o, o, citești pe ea că e panicată. Da, Ioana, zic că s-a întâmplat ceva zice, nu mai găsesc desfășurătorul emisiunii. Deci ca să înțelegeți, noi avem un desfășurător pe care îl lucrăm cu o seară înainte și dimineața Ioana fine prima și dă print, îl tipărește desfășurătorul și îl împarte da. membrilor echipei. Totul e în Google, dar e mai greu, Cât toată lumea să aibă acces la un desfășurător, să l citească, să l modifice, să își aducă aportul, ceea ce Aoleu, eu nu fac. nu mai zice asta că e pe ona. Da? Așa, bun, mă rog. Și Ioana zice zice nu mai găsesc, nu mai am Zice dar nu mai am niciun desfăș Desfășurător din toate desfășurătorile Ele fiind arhivate de când am început emisiunea da. <laughs> Și mă uit așa și zic Nu nu cred că există așa ceva, adică nu poate să se întâmple așa ceva Și zice, uite Și de de acolo scria, My Drive. sunt în My Drive. Da. Nu mai e niciunul, nimic. nu mai e nimic Ba chiar e și plină căsuța da, După care schimbă și dă în altă parte Și găsește totuși niște documente Zic, uite aici ceva, zice, nu sale mele Și în momentul ăla mă uit, zic, hai să văd totuși Dacă s-a logat Ioana noastră. <laughs> M-am uitat și era logat calculatorul de-aseară, probabil de ieri, Liliana Nicolae. Colegă Iliana. Liliana. n-are nicio legătură cu deșteptarea, de asta ne ascultăm la dragă Ioana. Da. Dar asta n am împiedicat-o pe Ioana să remarce Că uh, nu mai are loc în căsuța aia poștală În mod inexplicabil Deci peste noapte Nu mai regăsea mesajele Nu mai găsea de deloc Nu recunoștea nimic Dar a remarcat că e plină căsuța Pentru care a șters niște mesaje ca să facă loc da. Cam câte Ioan, nu știu. Câte s-a putut nu știu. Nu? O să vină Liliana puțin mai încolo Și o să, o să vină disperată Nu-mi găsesc niște mesaje da. Da. Oare unde or fi? Da. Noi nu-i spunem ei ca să da. verificăm dacă Liliana ascultă radio -o sau nu. Da, dacă o vedeți pe Liliana nu-i spuneți. Da. O să aibă o surpriză astăzi când vine. Bine, 9 și 26. Hai că mai descoperim lucruri și vi le povestim imediat. Marea te mbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 La Emaga au început zilele de reduceri cu priza la public Electro Super Sale, acum ai până la 40% reducere la electrocasnicele Philips. Cumpără de pe Emaga aspirator fără sac Philips Power Pro Compact putere 700 w cu tehnologia Power Cyclone 4-3 accesorii și filtru EPA la doar 329 lei. Innovation and you.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 Vei, să mă lași singur într-un loc anun, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. O să mă fac un anul în picioare de o mie de ori Să-mi și cu dinții Și-apoi să chem Să-mi împrăștie trupul Într-o mie de zări Dar să nu de niciodată Dragostea Dar să nu de-i niciodată Dragostea Fiindcă atunci am seama pe fundul mării printre pești răbitori. Să mi lași să flutesc pe un bal în maia moarte sau din cer cu poaia încet să mă cobori. Dar să mă băie niciodată dragostea. Dar să mă băie niciodată dragostea. Fiindcă tu Cea mai scump pe lume Pot să-mi iei zilele, nopțile Sau ani de vrei Pot să mă lași singur Într-un loc anume De unde să nu pot vreodată Să mă întorc la mei. Dar să nu iei niciodată Dragostea Dar să nu iei niciodată Dragostea Nu mi niciodată dragostea Holograf 9 și 36 de minute Ne batem în hituri din 2004 Peste doar câteva minute În deșteptarea am pregătit deja piesele Sper să recuperez din scorul ăla de 4 la 1 Ha, ha, ha Bine, <laughs> bine Și ceva serios acum Se începe Saber Guardian în, uh, în trei țări, în Bulgaria, România și Ungaria Este cel mai mare exercițiu militar Desfășurat în regiunea Țării noastre 25.000 de militari din 22 de țări Aliate și partenere Exercițiul acesta este condus de forțele Terestre ale Statelor Unite Din Europa Și va avea loc în următoarele 9 zile Un exercițiu militar foarte amplu Care vine într-un anumit context Despre care ne spune Anca Gredinaru. Anca, bună dimineața dimineața Bună dimineața! Acest exercițiu începe chiar uh, în ziua în care se împlinesc 20 de ani de la lansarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. E important pentru că acest exercițiu este sub comandă americană și nu NATO. Poate ascultătorii noștri își amintesc momentul 11 iulie 1997 când Bill Clinton a venit la București în piața universității anunțând atunci acest parteneriat. În, acest, uh, în acel an România fusese refuzată să intre în NATO și s-a speculat atunci că vizi a lui Bill Clinton, prima după 1969 când venise Richard Nixon, a fost un gest de consolare. Uh, însă România a intrat între timp în NATO în uh, 2004, iar asta se datorează în mare parte statelor unite. Uh, în acest interval, știm cu toții, armata a fost reformată masiv și investitorii au prins curaj și au venit în uh, România. Revenind la exercițiul Saber Guardian uh, 2017, este cel mai mare din istoria României. Cum spuneai și tu, uh, sunt peste 25.000 de militari din 22 de țări, marea majoritate membre NATO, însă la el participă și mai multe state partenere și aș menționa aici Republica Moldova și Ucraina. Cea mai mare desfășurare de forțe, 18.000 de militari, vor fi în România, care până pe 23 iulie vor avea 10 de exerciții, vor fi exerciții în peste 20 de locații, practic în toate zonele României. Da, bine. Acum, da. Vrei să mai spun ceva? Dacă exercițiul face parte din inițiativa americană de reasigurare a securității în Europa și mai ales în Europa de Est, o inițiativă care presupune realizarea cum spuneam a zeci de exerciții americane și este o inițiativă, un plan extrem de amplu demarat de SUA după ce Rusia a anexat Crimea în 2014. Printre altele, această inițiativă presupune prezența aproape permanentă, inclusiv în România, inclusiv în zona Mării, negre uh, a unor militari uh, americani. Bugetul pentru această inițiativă a crescut masiv din 2017 și recent președintele american Donald Trump a aprobat încă o mărire spectaculoasă, bugetul total ajungând, de exemplu, pentru 2018 la aproape 5 miliarde de dolari. Mulțumesc foarte mult, Anca Grădinaru. Mă mă, câți bani? 5 miliarde? O, o, da, cum e... arăta banii ăștia? Dacă vrei, Fizic. face, e bine să fii pregătită. Suntem pregătiți să facem pace Nu știu dacă domnul Soros e de acord domnul să ne lasă O fi implicat și în treaba asta? A, clar, frate, e clar. treaba lui Deci e... banii ăia de la Elvin 9.40 de minute Eros Ramazzotti, Tina Turner, Coze de la Vita Cea mai bună muzică e la Europa FM Și avem și cele mai bune două piese din 2004 Vi le prezentăm imediat A mea e mai bună și o să câștige Situazioni, quei momenti fratino, di i distacchi edoni, da capirci niente, po Già, come vedi, sto pensando a te. There's just human contradictions Feeling happy, feeling sad These emotional transitions All the memories we've had Yes, you know it's true that <laughs> I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo che non Dietro gli stecati degli occhi li Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a no. And what calls you It's not the worst de la Vita, Aeros Ramazzotti și Tina Turner la Europa FM Vă așteptăm la 0372069599 Sunați-ne și ajutați-ne să găsim piesa următoare Marius ne-a lăsat moștenirea anul 2004 Și am găsit două piese din 2004, cele mai bune așa cum facem de obicei Domnul Vlad Domnul Vlad cu domnul Luca propun o piesă care va câștiga sigur Nici n-are rost să mai sunați dă play Și Observați și frate. atunci, în 2004, ca și acum, tot gașca lor e la putere. Da? Deci, și-au făcut o gașcă împreună cu gașca de la putere și cu gașca făcută de băieții ăștia 2. Am o rugăminte. Și-ai ieșit de piesa asta. Să nu te super pe mine. Ah, că el nu, nu vrea să mă asociez. Fie. Bravo! Cum Uzi, nu te asociezi asociez cu George? Azi. Cum te asociezi cu George, domnul Luca? El este asociat da? cu cine vrea el, că el le O să câștigi singur. <laughs> Bine, astăzi. eu împreună cu Luca propunem piesa următoare. Și atunci trebuie să votați la 0372069599 între Gașca lui Vlad și Dragostea mea. Ah. Că K, dragostea din tei. Ia să vedem. 0372069599 ne puteți trimite mesaje și pe WhatsApp 0728111222 și să ne spuneți dacă vă place o piesă sau alta. Noi ținem cont de asta și ascultăm doar una din piese. Hai să o pe asta ca să nu ziceare că cine știe ce fac, combinații și așa mai departe. Ia, să vedem. Stăm de vorbă cu Marilena. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața cu Vlad. Bună dimineața, Marilena. Îți mulțumesc, mulțumesc foarte frumos. mult. Marilena, mulțumim mm. tare mult. Trebuia să ia și Vlad mm. un vot. <laughs> mă gândesc că nu putea să rămână doar la zero voturi. Deci că Gașca mea e o super dansată, lumea o să danseze în mașini. La toate se dansa Gașca mea. Pe cum? cum? Și la potezura am auzit, că ai muntă. ocazia să o de câteva ori pe an la anunți. Da. Aia, dragostea din tei, nu prea mai. Alina, bună dimineața. Bună Alina. Bun! Gașca, două puncte, mulțumesc foarte frumos! Zanga! Eu nu cred, Zaf este o Luca și au făcut o coaliție. Cine o aștepta? Pro era. Vlad, da, o fi coaliția pentru familia <laughs> da, lui Vlad. Da, da. Cașca noastră. Dacă îmi cunoști cu, nunți, cu alea. Calcă, da. dacă vrei și dragosta din tei, Știu, sunați la 0372069599. Da. Știi că atunci când am așteptăm mi -am, Când mi-am dat demisia de la știri, așa, a, câțiva colegi au organizat o petrecere surpriză. De bucurie probabil că am plecat. <laughs> <laughs> și piesa a fost asta. Gașca mea, gașca Cașca. lor se bucura. Mihai, bună dimineața. Bună. Bună, bună dimineața, dragostea din -i. dragoste dintre ei! Așa, da, da! Mulțumim! Ai ratat ocazia să stabilești ce an alegem pentru mâine. Nu, nu asta mai e o prostie, trebuie. Da, cumva. <ră> nu vedem trebuie că. deloc abolit. De ce, domnule? Cum, pe ce să să abolim? Cine dă votul, de votul decisiv, alege anul din care vom da, da. da piese mâine. În felul ăsta da. influențezi oamenii. Da. La vot. Surs, îi băgăm în fest și tragem bilețelul cu... E doar 2 la 1 pentru cașca mea Adică nimic 2, mai 1... mult. Uite, o să mă uit și pe Cine... WhatsApp să vedem ce zice lumea Cine sună acum? Vlad, felicitări pentru locul 2 De ce 2-2? Și acum așteptăm telefonul decisiv Ioana din, din Buzău Eu votez cu ambele piese da. Deci nu se hotărește lumea mea, încă. Vica ne-a sunat, bună dimineața Bună Vica! Bună dimineața! Gașca! Este! Și de zilele mele ce să se face! Să ne spui anul! Vica, zine ah, anul! Vica, mai sună dată, Te rog eu frumos! Am mai, mai Ce ranchiunos ești! E închis anul? E închis <laughs> Vica? Exact, Ai să spună anul! Anu. Vica, păi. te sunăm înapoi! Hai să ascultăm piesă! tot bătălia de astăzi e 5 la 1 pentru Vlad am pierdut o și pe Vica, cea care a dat votul decisiv. Vica, dacă ne asculți, sună-ne din nou la 0372069599, să ți răspundă uh, Marcela și o să vedem ce an avem pentru mâine. Sau dă ne un SMS la 1769. Da, zine un an, anul din care să alegem piese pentru mâine. Da. Ha, ha, ca să facem 6-1 scorul. Bine, mă, dacă vrei tu, facem da. cât vrei tu. Mm. Mă gândeam la ce relata mai devreme Anca și Șumeau sau înainte de vizita lui Bill Clinton la București din 1997. Într-adevăr, se împlinesc o mulțime de ani. 20 de ani. Hai. 20 de ani de atunci? Da, mă, 20 de ani. Ma, Incredibil. Ce tânăr da. um, Sigur, a fost un moment memorabil, eu țin minte perfect, pentru că în ziua aia mi-a fiert motorul de la mașină din Pricina, că se pregătea <gătări> vizita lui Bill Clinton. Mașina era mai veche de 20 de ani, nu? Mașina era făcută în 1980, Ai dar asta de... am aflat că... Am, am aflat abia când am încercat să o matriculez. Am înțeles. Talonul era din 1984. Uh -huh. Și când m-am dus la registru autoromân cu mașina, era un Ford de Escort, în care ploua, dacă ploua afară ploa și înăuntru avea o trapă care nu se închidea prima mea mașină um, și mi-au spus oamenii de la registrul auto Român că știți, talonul este din 1984, dar mașina nu e mașina e din 1980 <laughs> și am întrebat, am uitat, am crezut că mi-o confiscă acolo și zic și eu cu ce ajung în București de aici, că era registru <laughs> pe la voluntari pe undeva și mi-a zis, nu și puteți să o plecați cu ea, nu aveți o problemă. Nu mă arestați? Am întrebat. Nu, nu vă arestăm, dar nu puteți să o matriculați. Și asta a fost, n-am putut să matriculez niciodată mașina. Dar era o mașină fără moarte. Un Ford Escort de 1,6. Uh, era foarte cald în București. Am încercat să mă duc undeva în centru, aveam treabă, fără să realizez că era toată circulația blocată, că se pregătea vizita lui Bill Clinton. Și am stat în trafic până a fiert motorul. Dar a fiert în sensul că fierbea, ieșeau aburi din motor cu adevărat. Atunci am apucat. făcut să... creveți prima dată. <laughs> creveți roșii, da. <laughs> da. Am reușit să urc pe trotuar. Asta a fost. Am deschis capota, a ieșit un vulvătaie de aburi. Am zis, asta e viața, a murit mașina. Am pus la loc m am ajuns la treaba mea că nu mai aveam ce face. La întoarcere am cumpărat totuși 2 litri de apă plată. Am deschis capota, se răcise motorul, am pus apa, Ce a plecat? pornit și am plecat. Bravo. Fără moarte mașina aia, fără moarte. Cam atât pentru asta. fără ucis -o și... a ucis-o până la urmă? A ah. ucis-o un copac. Am dat-o unui prieten și ca să... A căzut la o furtună, a căzut un copac pe mașina aia, așa a murit. Că altfel, săraca... Și ca să încheiem uh, în trompă... <laughs> în trompă? <laughs> o avem pe Vica alături de noi. Bună dimineața, Yay! Vica! Neața, neața Iar te ne Vica, Ți am închis mai devreme nu, Zine anul nu, pentru nu mâine Un an greu uh, Ce să zic? să zic, vă spun anul în care s-a născut băiatul meu 87 1987, Vica Îți mulțumim pe mâine dimineață Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 să schimbi Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr Saltea Topper Sensation 90x200cm la doar 169,90 lei Salteaua Topper este ideală în atenuarea de nivelărilor canapelei sau patului vechi Cumpără și online pe casă.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 Urmează starea nasucului. În perioada următoare se anunță un nasuc liniștit Vântul va sufla blând dinspre regiunea sudică Iar umiditatea va fi la cote normale și calme Alege Quick's Baby Picături nazale pe bază de apă de mare pentru bebeluși Quix Baby Respiră cu tot nasul Acesta este un dispozitiv medical Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare